numesc Hans. Trăiesc singur într-o colibă mică și toată averea mea e o grădină. Mică și ea. Dar alta mai frumoasă nu cred că ați văzut. Sau poate așa mi se pare mie? Totuși, asta e și părerea celui mai bun prieten al meu... Hugo, cu neputință să nu fie auzit de mine. Moara mea, mașină pentru zece sate, iar pe lângă moară mai am și șase vaci cu lapte și o turmă mare de voi. E om bogat, bărbatul meu, și totuși ce suflet mare are, ce bun prieten știe să fie. Așa o fi? E dacă zice mama, așa trebuie să fie, deși sunt multe lucruri pe care eu nu le pricep. Vietul Hans, când mă gândesc că la vremea asta stă singur, singurel în coliba lui, răbdând de foame și de frică, A fost bună friptura <laughs> și vinul de mere a fost bun. Ia uite la băiatul nostru. Nici nu s-a atins de mâncare și câți n-ar pofti o friptură ca asta. Ce-o fi făcând Hans, tata? La Hans te gândești ce să fac? Așteaptă primavara. Mă ce pe la el, dar când omul e necăjit simte nevoia să fie singur. N-are chef de musafiri. Aș vrea să-l văd, dar până la primăvară. Am cum să o fac, la stingeri, Dar când o veni primăvara, am să mă duc la el cu un coș mare pe care o să-l umple cu flori și asta o să-l facă fericit. Adevărata prietenie, mare lucru. Că tare frumos mai vorbești și tare ești grijuliu cu alții și mai pui seamă cu Hans. Totuși, n-am putea să-l aducem pe Hans aici. S-ar mai încălzi și el, iar eu i-aș da jumătate din friptura mea. N-ai înțeles nimic. Vrei să-l umilești? Mm. Ei, să zicem că nu s-ar simți umilit. Atunci știi ce s-ar întâmpla? Hans e băia bun, cu inimă curată. Totuși, dacă ar vedea bucatele astea pe masă, focul care a înroșit soba, vinul făcut din merele lui... S-ar putea să-l cuprindă invidia. Și atunci te întreb, n-ar fi o greșeală de neiertat ca tocmai eu, prietenul său devotat, să-i dau prilejul să devină invidios? Ei, așa este. Eu întotdeauna am zis că prieten ca tine n-ar mai găsi Hans chiar de-ar umbla lumea în lung și în lac. Primăvara a venit, ra, la la la la. Florile au răsărit, ra, la la la la. Primăvara a venit, minnața Hans, vremința Hugo. Ce mai faci, prietene? Îmi pare bine că ești vesel. Ei, m-am lipsit de la florile mei! Abia așteptam să te văd. N-a fost zi în iarna asta în care să nu mă fi întrebat cum o duci. Dar îmi pare bine că ești vesel. Îți mulțumesc, Hugo. Și eu care credeam că m-ai uitat. Pentru mine, dragă Hans, prietenia nu i vorbă vorbegoal. Ei, dar ce frumoase <laughs> sunt brândușile tale nu e așa că frumoase? Uh -huh. Mâine mă duc la târg și le vând Cu banii pe care am să iau, am de gând să-mi răscumpăr roaba Cum adică să o răscumpe? Nu cumva ai vândut <laughs> Ce era să fac? Iarna n-a fost ușoară Și m-a găsit ca de obicei fără niciun cologan. Mai întâi m am vândut nasturi de argint de la singura mea haină bună Pe urmă lanțul de la ceasă După lanțul a dus și ceasul Pe urmă pipa că tot nu mai aveam tutun și la urmă roaba de celelalte mă mai pot lipsi, dar un grădinar fără roabă... Știi ce, Hans? O să-ți dăruiesc roaba mea. Ești foarte bun, Hugo. Dar cum să primesc roaba? Cum o să mă răsplătesc? Lasă asta. Nu te poți lipsi de roabă. E drept că spițele de la roată s-ar cere înlocuite. O latură lipsește, totuși eu o roabă și țin la ea, dar... Tocmai de aceea. Țin la ea, dar știu că fapta asta va întări și mai mult prietenia noastră. Și de mine... Să n-ai Eu ne am cumpărat o roabă nouă. N-am să-ți bunătate. Spițele o să le dreg. Iar cât privește latura care zici că lipsește, am o scândură numai bună pentru așa ceva. Spui că ai o scândură? Da. Ho, ho, tocmai de o scândură aș avea și eu nevoie pentru a acoperi juhambarului. Vezi, Hans? O faptă bună aduce după sine altă faptă bună. Și unde zici că e scândura? Chiar aici. Uite-o. Cam scurtă, cam scurtă, dar cred că o să izbutesc să gaură gaura din acoperiș cu latura aceea și să te descurci tu că... te știu, priceput, A? așa, Hans, așa, nici nu știi ce bine îmi pare că ți-am dăruit roaba. Nu se află plăcere mai mare decât să te ajuți prietenul. De răsplată, nici nu poate fi vorba, dar văd după ochii tăi că ai vrea și tu să-mi faci o bucurie, este? Vezi că mă gândesc la toate? Uite coșul. Umple-mi el bine și ai să fii și tu mulțumit. Cu ce să-l umpl? cum cu ce? Cu flori, că altceva n-ai. Știu că nu e mare lucru, dar n-am să străpesc tocmai eu bucuria de a-mi da ceva. <fio> Bună, Hugo! Oh. Încotro cu sacul! Greu, maghe! Hmm? Am covoiat! Și e o căldură! La tine veneam? Ce să fac eu cu atâta făină? Făină de lux, cons? He -he, nici nu m-am gândit e ce face cu atâta făină de lux. Dar mi-am zis că tot te duci la târg și ai putea să ieși și sacul ăsta da, cu tine. Nu mai mă duc la târg. Nu ți-am dat ție toate brândușile? Nu voiai să te mai duci că atât mai bine. Într-un fel e bine. Pot să-mi vădă treabă. Sunt atâta de făcut în grădina asta. Eu la altceva m-am gândit. Vezi, odată ce am de gând să-ți dăruiesc roaba... Nai ai vrea să zici că nu-ți-ar place să te duci la tărgă anume pentru mine. Și florile mele? Hans. Hans. Așa înțelegi tu prietenia. Iartă-mă, Hugo. Ai dreptate. Tu întotdeauna ai dreptate când vorbești despre prietenie. Mm -hmm. Târziu. a târziu. N-am mers chiar așa ușor cu făina, dar banii i adus. A adus. E. 20, 25, 30. Și flori? Dar le mai este. 70, 80, da, da. Ai făcut treabă bună, Hans. Și acum, hai la mine. Altădată, dată, Hugo. Grădina nu așteaptă și pe semne că și tu ai destule de făcut. O să-ți fac o vizită, duminică. Dar cine se gândește la vizite? nu e vremea vizitelor, nu acum când muncile sunt toi. Uh -huh. Eu te mam să-mi dregi acoperișul. Uh -huh. Tu te pricepi la astfel de lucruri mai bine ca mine. Uh -huh. Hă? Uh -huh. e, văd cu că nevoie. te cam codești. La florile. Și roaba. Ai uitat că vreau să-ți o dăruiesc? N-am uitat cu dar. Ai uitat, Hans, și-ai mai uitat ceva. Nici o muncă nu e mai plăcută decât aceea pe care o faci pentru un prieten hmm? Măcar atâta lucru să-mi vezi de la mine Așa că am avut dreptate Puțini oameni știu ce înseamnă adevărata prietenie Cât mai puțin pentru tine Cât mai mult pentru prietenul tău asta e roba! asta -i. Deși nu o mai folosesc Uite că nu mă îndur să mă despart de ea Dar nici nu-ți poți închipui cât mă bucur La gândul că într-o zi O să fie ta Tare mă bucur Ți-aș da-o și în mâine tot n avea ce să faci cu ea bine, Am uitat să spun Hans, ce banul meu de la oi se <gântu -i> Tocmai acum așa găsesă în și <gântu -i> m-am gândit ce fac cu oile Cine mi le duce la pășunat, toată lumea are treburi Pricepi. <gântu> Pricep, toată lumea are treburi, de pildă eu, grădina Grădina ta e o minune, ți-am văzut cireșele Cireși cale tale nu găsești nicăieri, bine că ai adus vorba Mâine în zori, când ai să vii după oi, și niște cireșe, e, nu multe, bine, un coș. Bine, Hugo, dar... Știu, știu, știu, știu, Hans, că le aduceai tu și fără să-ți spun. Cine bine. să guste primul din cireșele tale, dacă nu prietenul tău, Hugo? Dar cu gândul la oi, puteai să uiți de cireș. Hugo! Hugo! Te cheamă. A, mă cheamă la masă. Tu ai faci bine să te duci să te nu prea ești prins cu oile, așa că mâine vei avea o zi grea. Dar spune, spune Hans, nu simți precum zici. Simt un nod în gât și un vârtej în cap. Pe semne de bucurie, bucuria de a avea un prieten ca tine. Sunt semne de furtună. Vântul o să scută pomi și dacă n-am să le adună repede fructele, vor putrezi. Dar cu ce să le adun? Uite oh, că și început. Prietenul meu mi-a lui droaba, însă tot la el a rămas. Și ce noapte! Vai de ce e nevoie să umblu pe drum? Primăvara a trecut și eu. Eu tot pe lângă gospoderea lui Hugo. Acum, la barcoal. Dar o roabă e o roabă și nu-mi place să rămân doar. vântul de barcar bate cineva, uș... Așa o fi prietenia adevărat. El morarul e mai deștept ca mine. Dar așa o fi? Nu era vântul, Hugo era! Hugo! Hugo. <grijine> a spus, și tu, nu a ceva. Bine că nu te-ai vulcat, prietene. Am un mare neca și numai tu mă poți ajuta. Mi s-a mulat băiatul. Doctorul, știi, stă cam departe. te ruga, Hans. Am înțeles, Hugo. Dă-mi pe ăsta, al tău și mă duc. Eu n-am felinar. Știam că n ai să mă lași la nevoie, prietenul la nevoie se cunoaște. Ți minte cum am făcut și eu când ziceai că vreau să-ți pe roaba. Dar în privința felinarului Hans, cum să-ți spun, felinarul e nou. Ei, ei. Ce m-aș face dacă l-ai pierde? Bebezna asta se poate întâmpla orice. Bine, bine, bine, las că mă descurc eu și fără felinar. Sunt tare mulțumit, Hans, că tot ce ai învățat de la mine despre prietenie... mai înțeleg nimic. Să o fi rătăcit, o fi căzut în o mlaștină. Au trecut 10 zile de când l-ai trimis după doctor. În 10 zile trebuia să se afle ceva. Dacă se rătăcea, se rătăcea înainte de a ajunge la doctor. Cum a găsit drumul până acolo, trebuia să-l găsească și înapoi. Să știi că a nimerit într-o mlaștină. Oricum ar fi, pentru mine e o mare pierdere. Ce poate fi mai trist decât să ai. pierzi un prieten? Mai puțină zeamă, pune și muștea. Da. Muștiei, da, mare pierdere, mare, mare. Și tocmai, tocmai când voiam să-i dau o rabă. Acum, ce mă fac cu vechitura asta? Mereu pe în drum. Nu-mi rămâne decât să o arunc. Dar parcă nu vine să o arunc, fiindcă mi-amintește ce bun am fost cu Hans când am vrut să-i o dăruiesc. Știți ce zice lumea? Ce-mi pasă mie ce zice lumea? Lumea e prostă și rea. Habar nu are ce înseamnă prietenie. Adevărata prietenie. Așa este. Floare rară, adevărată prietenie. Săracu Hans. Ei, săracu, a avut el multe necazuri, dar a avut parte și de bucurii. Și cam pe toate, eu i-le-am prilejuit. Sunt încredințat că în ah. ultimele lui clipe s-a gândit la mine, prietenul său devotat. A Dar toamna asta parcă e primăvară pentru mine Niciodată nu m-am simțit așa de vesel, așa de liber Ei, mult am mai umblat până am ajuns aici Un singur gând m-a mânat și gândul acesta a fost ca o apă vie Mereu îmi împrospăta puterile Să merg cât mai departe, cât mai departe de Hugo Morarul Prietenul meu devotat cât mai departe, să nu-l mai văd niciodată, niciodată.